واشهد ان محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن جميعا انتم جميعا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا من ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yu'tihillaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal qawli kalamullah wa khayral huda huda Muhammad sallallahu 'alayhi wa وشهد الرسل مبدئاتها وكل مدخل في الدين لدعاه وكل دعاه ضلال وكل ضلال في النار وانى المسلمين موسيقى واياي بتقوى الله عز وجل فان للمتقين مفازا بارك فيني الله سبحانه وتعالى na bana barakatuni si allahu wa alayhi wasallam. Na kumshia nafsi zenu bila kusahau kujisii mwenyewe nafsi yangu katika kumuja Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kumuja Allah subhanahu wa ta'ala ndio na sababu ya tafaulu. Leo insha Allah mzozo ambao tutaweza kusaidiana katika kuelimishana huwa al-ikhtisar ala faradi yudhi liljanna mtu kuzingatia na farauti mtu kuifanya ihtimam na zile faradhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha na akawa mwenye kutokea mkazo zinakuwa ni sababu يا من كرميه وسبحان الله وتعالى كيف ذلك نا مين اللي كووازي كذا ديغان كووازي بشكل ديغان يروني في كتابه المصحف ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا الله ابي جابر ان ابي عبد الله أن أبي جابل؟ أن أبي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال عن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقار أراك إذا صليت بقيوبات وسمت رمضان وأحللت رمضان وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا عن الجنه قال اي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه هذا ان من نادى برسوله صلى الله عليه وسلم بوئذى بعدين لكن عليه وسلم Aliweza kumuinisha sahaba kama huyu na akimuinisha mimi na wewe tukao waf ya -na. haya mafundisho Nasema huyu sahaba tajibu bi'atani al-Ahsari kulipojana mtu akamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم haya leo sana unaona vipi kelele صلى الله au hilijangu uliko katika hali gani ni wapo nitajitekeleza akasema idaa sallay al-mafrubat lau nitaweza kuzinjifaa zile swala tano ay salawat al-faraid al-mafruba zile sala za faradhi za kazi min al-fajr min al-fajr ila al kwanza swala atafaje swala zote adha wa dhuhr wa asr wa maghrib bila ala hadhi salawat kullah nitakaposifadi hizi swala zote tano wa afalahu halala na nikao ni mwenye kuhalalisha mambo ambayo ni halali Na nikafunga mwezi mkuu wa Ramadhani na siweze kupindisha lolote katika haya mambo manne. Aa janna. Fa haya mambo manne yatakuwa ndio kibali cha mimi kuingia katika janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia na am. Naam. Bila shaka kwa kheri kwa sanifu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi kachana wa wa wa hiki ni ki niangania mambo manne lakini sio maandini mara nyingi kwanza jambo kitu kwamba kidio kwa watu wa kitania kwamba mwenye ataelewa naelewa kimjumu na namna nitakujua na namna lakini bidhati kwa uhakika wa mungu huo yanakuwa ni basi Ambagia katika hii hadithi haya maneno ambao sallallahu alaihi wasallam mambo manne Bagia kama tisalawat au kuhifadhaala tisalawat na kulipa riziki tisalawat kisha kufunga mwezi wa ramadhan mambo mazuri kuhalalisha na mama na baba ya kuyakataa haya mambo yamefungabana wa manne, manne, kani sura kani, na sura moja juzi tukazungumzia hapa kwa yupo kali haya mambo manne yakafungamana na mambo manne yaliyo ndani ya sura palini tulizungumzie juzi hapa ni katika maahili na sasa isha kisha na na kuweka pamoja Tuoni ni vipi haya mambo manne yanaweza kulingana hivi yaweze kumfanya mtu katika maisha yake daari juni ya unani اتكمش اكاديميه الاعرب انا اسمع الشيخ محمد من عتيمين بن صالح ابن عتيمين رحمه الله تعالى عليه انا اسمع اين هذه المكتوبات هذه رساله زطراوي هي قال قرائي قرائي wa al-jum'ah nazeel faradi jaanu 'abadu kinazeelaw wa tinasahanu pamoja na kuji swalaat al-jum'ah wa haqa qala imam an-nawawi lahadhi bidhili al al-tawii aj yusayma katthanin katka Allah ta'ala wa zura kamina lay inna litasallati bidunu nasi ah Allah subhanahu wa ta'ala ana kuja da amri atisema akil salat wa ida ja'a al-amru wa ida ja'at al-amru ala sirati al-amri yaqad فلا بصيغه الامر والامر يحمل الوجوب على حسب اصحاب اللغه ولا جون وكيدو انا sema jambo mnapofujwa katika amri hili halina adwa muhimu lazima yafikelee akisema fara inna haa wakati mwanzo na mwisho wa mtano akisema fara inna haa yakulu wa ma'laman wa nasema farafaq al-nahar annaha hiya nahar biman awwala inn wa akisema ila أي صلاتي المغرب صلاة من الليل نفيع تجلوا السكون فقسم هذا لعلم من الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء انك تصنات تدب نسقي اه فالحقيقه يا ممدوما يعني انتم يمبال kwa kutekeleza matendo mazuri. Na haya viyo vya kushangama na swala kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana kuambia waafu sadala. Allahu وَيُسْأَلُ الصَّحَابَةُ فَكَانُوا يُولِزَا وَقَامَ يُسْأَلُ وَأُجِيبُوا جَوَائِزَ كَثِيرَةَ الْأَمَانِي تَحْتَ رَايَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُخْرِجَ فِيهَا جَوَائِزُ وَأَغَالِي لِلْمُتَمَرِّرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْنَى بِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُولِزَا فِي هَذَا katika kubizwa na nabi sallallahu alaihi wasallam mahad atlabu anha nisema qamtu radifan ya Allah subhanahu wa ta'ala و حق العباد على الله حق يواجب الله سبحانه وتعالى قال الله وربكم اعلم الله سبحانه وتعالى لم تتمعك ديوانا ونجوا اذ تطوق اذ حق الله الحق يواجب وانا وفاه الله سبحانه وتعالى في واسع كتب صلى الله عليه ثم قال في سفسما حق الله حق الله على العباد an ya'buduhu wala an ya'buduhu wala yushrik bihi shay'an hakka waza qul wa ta'ala liwa'u muntagu ya kwamba die mwenye Mungu die aua Allah hawa wa hakul ibada الله allah na yuhaqqi yawz qiyamah li allah subhanahu wa ta'ala an y'adhib man yushriku bihi shay'an. biwawu yu'adhabu subhanahu wa ta'ala kutumpatiya 'adhabu allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu baada ya hajijiwa zile musho wake bahari shahidi bahari shahidi ni kwamba mu'ad bin jabal akamuuliza kuna salama alikuaita afala mubashiranna afala mubashiranna ni si walezi wapi ni kwamba anka subhanahu wa ta'ala hayuko tayari kumwajibywa yule ambaye hajiji ni kuonyesha kwamba yeye halimu kataka haye sisi takana bi amma sana wa taa tuna salama sana tunamwambia la tubashiruhum la tubashiruhum fayatakhi uswaelele manake ukoeleza mwatashikilia jambo moja tu la kumtambua mwenyezi Mungu na mambo mingine yatafadhiliata au tafue yeye atembea na hawatafana tamaa ili waweze kufanya na mambo mengine kama mtu atajiona baad atajua tun kwamba ibada zaka. Ataachi baada na ataachi Kwa nini ibada moja wahia shahada tulah illa illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa baqiyata ni zile nguzo zingine za Ya kambiyo, binjabed, laa, kutatero, haya فَأَخْرَجَ سَارًا فَأَرْسَلَ من مِنْ إن إِنَّ الْحَسَنَاتِ حِكْمَةُ الْإِقَامَةِ قَالَ سَيِّدُ الإِمَامِ سِيدِي أَيْ قَالَ سَيِّدُ الإِمَامِ سِيدِي رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ يَحْرُمُ تَحَال وَيَحْمَدُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى katika rizqi hali mbili kia awali na mwisho kwanza mambo wangu hali mwisho wake waeswepfiti jamii asarawa na hili katika faradhi na har ki na ingie swala zote hasatan alfajr wa kuhu na dhuhr kisha atasema wa sura kamina layl al-mahdi wa wa Hafsa ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada na hao ndio wanachunywa fasema pia vilevile inaingia hii nabu bin Ashari akasifizia al-Imam Qatada wal-Imam Mujahid na Imam Ibn al-Ubaid akasifizia kwamba hizi ndio sehemu mbili ambazo mtu anafaa kufanyilia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala akasema tu ile sema mangu wa harim wasallam kuma hayi zura famia de hizi sala za usiku kuna za usiku. Hey. Isma amu. Isma amu. -si. ya matendo الله yanapaa ni mseto mabaya tunapofanya. Tupambe. Allah subhanahu wa ta'ala jawaki wa wa ya dala la khair kafaaidih. Ni yote anayunlisha na kufundisha katika njia nzuri, katika maeneo mazuri, anakuwa na bariko mwana wangu. La ya kusudai kwa shauri ya shetani. Fasina kupunguwa malipo yao. Na ila jamaa moja tendo kizuri unachokifanya kwa mara tana kwa hana na kufia. sawa. Matendo yote yote kwa hiyo kuna divio kiasi kimoja thawabu kwa za Uislamu na fadhila za ibada lakini ile mbaya ambazo unyefanya au Allah kuandikia onyo fanya moja na kuandikia moja sisi mfanya mazuri ambazo na kuandikia kwa huku katika hii sehemu ya matendo mazuri Anasema fahadhi al a'mal as-saiha haya haya matendo mazuri ya salawati khas bi an ن fi wa ma subhanahu wa ta'ala zile zefia vile kisha kasema ahada min kabali alihasanat haya ni katika yale mema ambayo ni mafuko kabali yale mema na mazuri ambayo ni makubwa makubwa wa maana haya hasanat tukabidhi ila Allah subhanahu wa ta'ala Bali na kwamba haya anasema Imam Sindi li, haya ni mema ambayo yanafuta nyingi dhiki za kalihu za dola kumweka kabidhi kwa Allah Subhanahu wa na analazimika kufuwea thawabu hasbama fa'ala min na aliyote yeye basi na kutoa kibusheti ya sababu za neema yanamfutia mtu da mizani kwa sababu huwa lazima wetulia kabisa ai asafari ndani madani madogo zimeweza kuweka na kutawali vipiga vya mazuri عندما جئنا انذبيشكى فكانت قد تفاجأنا قال سما جئنا صلوات عليه وسلم الحديث بيت الله حيث ما كنت وارتمي سيدت الحسره تنوها وقال نعم هذه قدك الحسن حديث مصطفى عليه صلوات الله عليه وسلم انسمى kwanza kunatambuliwa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika kule kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala inasababishia kutenda mema. Ukishayatenda yale mazuri, mazuri yanasababisha yale yana mabaya ambao umeyafanya yanafutwa, yanawekwa pembeni, yanabadilishwa kwa ajili ya kufanya mazuri. Wa min hali alihasanati sayyi'ah na miko haya mazuri, tawba, tawaka, mazuri. mazuri ni mtu kufanya tauba ni mtu kufanya sadaqa ni mtu kuzungumza maneno mazuri Sema Allah wa ta'ala min Maneno mazuri unayozungumzisha ni bora ni bora zaidi bene ya mtu ambaye kwa sababu ametoa kama nini ndio huwa hapo inatoa alafu wale wanapokea mmoja ni kitatu kama simi huyu angekuwa hivi eh kama simi bali alikw ni mmipata hapo hivi subhanallah kaulu mauru ni memazuri ni mazuri hairi ni bora mimsada min sadaka hapo hapo ni sadaka ambazo nikitoa disho na kupata maneno ya kuuti anji allah subhanahu kwa sababu ya neurosystem sima wakati mtu anakotoa eh hajifai haifai kwa mkono wa kushoto juu ya kwamba mkono wa kulia umetowa dini kwa nguli hadi kinani kinani simko tofun badi mwenzao alifarinanao asijue umesikia nani asijue umesaidia nani kwa haja ya tangبيه Islam na hivi ndio vile tabia za Kiislamu na وقت هو قال كما في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه ورمضان اذا جوع مكان مكفرا عن ذنوبنا اذا تشيبر يعني صلاه خمس ذيكو على طول وتحافظ الجمعه هذه الجمعه Alafu anafauti kutoka Ramadhani hadi Ramadhana kwayo dini imtumisa nabau sele ma mipangia akasema as sala wa al khams zili salatan kutoka siku hadi siku za siku za mesaa waljumwa ila na zile swala za kutoka al fumah hadi nyingine swala za Wana mawaadi la Ramadhani na kutoka whey ya Ramadhani hadi mwezi wa Ramadhani mtu ameifami hizo sala baina dhunni lisamaha baina baina kuna msamaha wa madhambi madogo baina dhuhri na asr kuna msamaha wa madogo ya Alafu kutoka swala za hadi swala nyingine ni madhambi madogo madogo unasamehewa. Kunayo fursa ya bure ya wewe usamehewa madhambi. Kisha mwezi wa Ramadhan, ila Ramadhan ni mbadani ya mwaka unasamehewa madhambi madogo madogo. Nidhamu ni kwamba iwapo utaweza kuifukana Ramadhan kubwa. Madhambi makubwa wa kabai nayo madhani makubwa. Jana pata katika haya mambo يو ا يا مشو الحسنات تزيبن السيئات مشو الله سبحانه وتعالى قد سما لا تذكر بالذكري الذكرى بالذكري مشو يبا يو بو نيجوند او تفهم من يفهم يعني اني قباله هاي حاجه مال نهي kile kesimulia mwanzo kusema kwamba ni mambo ambayo yamefungamana na msingi maini nilio ya kuelezea jinsi hakini hatasema kwa urefu sana kufika kushikanisha dalni sura tul asr ndani ya tul asr baada ya allah subhanahu wa ta'ala anasema wal'asr innal insana lafī khusr tin tadīya wa 'amilis sālihāti wa tawāṣaw bil-haqq tawāṣaw biṣ wa ta'ālā anā ḥabīb anaw'izu wa ku'āfa ka-chotote ambacho anaw'izu kwa kwa mimea kwa Niwa nyot, kwa nyote vitu vingi. kwa vitu vingi. Uh -oh. mm -hmm. Kwa jina la Allah, ayfakha bima ma sha'a min mafaqat. Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wako kwa viumbe vyake. Nasema kida wanadamu humo katika hasara. hasara baada ya kujumlisha hasara kisha baadaye kaja kufanya istinaba kutenganisha na kutanguma kani hayu mukhtalani ambaye ametukana na fasada akakataa alini kusema itta dadina hamad wa amil salihat tawaasaw wa hawa ina mgamano na ile sehemu ya nini sana wa amru bil wa nahyi anil munkar kiangalia naswali iku maktaba kama nitaweza swali swala za faradhi hatujazungumzia al amru bil ma'rufi wal munkar al amru bil ma'rufi wal munkar ni al kazi destoy za la za farati ya siku Allah subhanahu wa ta'ala al-taqtaida hawa wakati wangu ndio ileweza kuifanya na masafa kwa ufupi katika katakata nasema hakimamu sidi mambo sana katika kuonyesha hawa wapi kwa tafsiri ya hasa nasema saraamcho inaweza kupata moja kwa moja kama saraamnga za hienyani ya hiyo kabisa sema mimi nilipasara nimegoma hasara kwa sababu mimi duo mbavu duo duo hadithi na hasara kwa tngini na moja unaweza kupata hasara na upande mwingine ukapata faida na mwenye anafana tu hasara hasara hasara na anapata faida faida na pata hasara kidogo faida kidogo hasema pal pasar ya kitu alifasaa hasara ni waje ni pabla kitu diamo ya hasara ni faida au yeye ndiye lafai anataka kupata hasara hapa duniani na yule afa na pali na mwingine anajua kwamba anipata hasara ameipata faida hapa duniani na bende mjinga kapata dinia dunia Na Watu katika hawa ni wale wengi kwa kitamu mwandiki kama Mwenyezi Mungu wa <muchafana> Ta'ala ameketeza mazuri mazuri ambayo kuomba ipo ya و inna allaha la yughayyiru 'ajra al-mufsinin subhi Allah subhanahu wa ta'ala hapo kizi mabiko ya wale ambao wanakata maji baada kufanya matendo mazuri hapa kwa kaunti ya subuhi na Allah na kheri za haya mazuri na haya muamini akasema ni na kufanisha peke yake atawasa umesahifu ya bil sabri husiana ni fatahata imani na matendo mazuri na kuli husiana kufanya subra katika subra ya mazanga subra kunti Allah subhanahu na subra ya kutumwa Allah subhanahu wa ta'ala Hizi vitu wasi vifacta kwa wasi wenyewe zinakamilisha. baina mimi na mwingine au wewe na mwingine. Akasema kuisha binamu Said fatuhi jamui hajeni amrain fatuhi. Haya mambo manne yote mawili yanayomshika yeye peke yake na mawili yanayofika baina yeye na wa ila hasara wa ta'ala kuna waja mwelezi mwelezi anasema nimeandaa moto ambao hu moto nimeandaa maji binadamu binadamu sababu gani kulubu biha kwa nini kwa nini wala mum'aadhi wa ndari ya raj'uuna ha wala um'aana la yasma'uuna biha wa laa al-maskeen wa ta'tiku fii manane Allahi ulaa al-fatana'a hawa al-insaanu ya wanyaa ba'du mukbali hatta hawa mafutaa zaa'iqa bi konya wa bilaa takmulat bi luu nahar al-yawm wa huwa bentu yaqulu ba'dha haa huwa daa'iqa ba'dama la takun sayatmalaka yaa al-hadina aaman salju'aani اللهم صل كما صليت على فراق و على آل فراق و اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين و ذكر الرحمن و ما عليه و انساب لصحابه رسول الله القيمين اللهم اعز لاهم اعاده الاسلام والمؤمنين واقعد للشركه والمسلمين وانصر عباده الموحدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار واقبل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين امانوا بعقابه من اقربوا مجيب دعاء اب الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتائ الكفوف وان الله يوحي لكم انكم تكونون bahati ya furupu